Mein Name ist Philipp Moritz und das sind die aktuellen Themen. Feuer in Tankstelle, Tag du auf den Tür der Diakonie Himmelstür und Boxerin Schmill siegt am grünen Tisch. Radio Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Unter einem Brandeinsatz musste kürzlich die Feuerwehr Nienburg ausrücken. Im Backshop einer Tankstelle an der Zellerstraße brannte ein Geschirrspüler. Das Feuer wurde von Mitarbeitern mit einem Feuerlöscher gelöscht. Allerdings war beim Eintreffen der Feuerwehr der Verkaufsbereich stark verqualmt. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz ging in das Gebäude vor, schaffte Belüftungsöffnungen und kontrollierte mit der Wärmebildkamera, ob sich noch Glutnester in der Maschine befanden. Anschließend wurde der Verkaufsraum mit einem Überdrucklüfter belüftet. Eine Mitarbeiterin musste an den Rettungsdienst übergeben werden. Am Samstag, den 21. Mai, veranstaltete Diakonie Himmelstür Nienburg-Dragenburg einen Tag der offenen Tür. Interessierte können Einblick in die Tagesförderung und deren zahlreichen Angebote erhalten. Die Akonie Himmelstür betreut Menschen mit Assistenzbedarf. Menschen mit Behinderung werden unterstützt und im öffentlichen Leben integriert. Was für diesen Tag geplant ist, verrät Einrichtungsleiterin Andrea wada Natürlich können sie uns kennenlernen mit allem, was wir so anbieten. Und vor allen Dingen haben wir dieses Jahr in den Vordergrund gestellt unsere Außenangebote. Da werden alle Mitarbeiter, die Außenangebote haben, diese auch darstellen. Natürlich verkaufen wir auch die Leinwände, die wir hergestellt haben. Und die Betonwerkstatt ist auch geöffnet und äh, fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Wir haben zwei Musiker. dabei. Natürlich bieten wir auch Führungen an. das gibt seit letztem Jahr ein Motorikzentrum im Psychomotorikraum, das wir natürlich noch mal vorstellen, wo jeder auch ausprobieren kann. In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen bislang unbekannte Täter in die Verkaufsräume der Fleischerei an der Hauptstraße in Eistrup ein. Hierzu suchten sich die Täter die Zuwägung über den Hof. Über dortige Fenster und Türen gelang dann der Einstieg in das Gebäude. Anschließend flüchtete der oder die Täter mit Bargeld und vier roten Fleischkisten. Die Polizei Eistrup hofft nun auf Zeugenhinweise. Wir kommen zum Sport mit Philipp Kessler. Die Ninburger Boxerin Bintu Schmill hat sich nachträglich den 13. Sieg im 13. Kampf gesichert. Am 20. März hatte Schmill gegen Esther Konechna gekämpft. Trotz einer guten Leistung entschieden die Richter aber auf Sieg für Konechna. Schmill und ihr Trainer Marek Jevias legten Einspruch ein. Diesem wurde nun stattgegeben. Von ihren 13 Siegen erfolgten 11 durch KO. Der nächste Kampf soll in drei Wochen in Hamburg stattfinden. Eine mögliche Gegnerin steht noch nicht fest. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.